Szetőfi Sándor, a halála. Durva zsarnok, jégszívű tél, Készülj, készülj a halálra! Jármodat megunta a föld, És ledobja valahára. Szabadság lesz, ím, az ég is ideszegődött a földhöz, Fegyvertárából a nabból, Tűznyilakkal rád lövöldöz. Meg fogsz halni, vadbitortél, Addig él csak minden zsarnok, Míg magok alatt valói szabadságot nem akarnak. Hogyha egyszer a raboknak, akaratja ki van mondva, Összeomlik börtön és lánc, s elenyészik hírehamba. hamba. Harcolj, harcolj föld a téllel, ne félj, megbírod, levágod, S szabadságodat kivívod, tavaszate te szabadságod. Eljön, eljön a szép tavasz, s hoz virágokat kebledre, És szivárvány diadalmi koszorúnak a fejedre. Nézd, amelynek rabja voltál, a tél maga érzi vesztét, dúlt arcán megtört szeméből sűrű könnyek omlanak szét. Ha ki eddig csupa jég volt, most hogy olvad, mi gyáván hal? Nem csoda, hiszen testvér a gyávaság a zsarnoksággal.